Ondartzan itsaso zabalean edotai baietan hendaiako kostaldeko salbamendu elkarteko eunda hoita markideinguru arrisku kirol probetan aritzen dira. Udaran endaiako ondartzetako sokorri postuetan lanean aritzen dira batzuk. Beste batzuk zuriltzale bolondrezak dira, baina guztiek kostaldeko salbamendu probak maite dituzte. Txomin minime endaiako kosek sabotax kotie elkarteko kidea. Beraz, ki, e, Kirolau tekniko profesionaletik e, eta ondartzetan diren salbatzaileetik etortzen da, Australiatik e, Europan e, etorida duela e, ogoi eta urte. Beraz, badira ba e, ezberdinak, e, salbamenduko e, eskola ba, bada, gero badugu lehiaketen talde bat, sorospen forma, formakuntzak eta gero badugu ere e, sorostetxeak, Endaiako ondartzan edo lehiaketa desberdinetan eta azkena badugu surfbot taldea. Urrengo lehiaketa maiatzaren zazpi eta sortzian ose gorren izango dute eta irailaren hogeita iruan Frantziako txapelketa antolatu dute endaian.